Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <tip> man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Ya ayuhaladzina amanut takullaha wa kulu kawlan Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yutailaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma bat fa inna as-saqal hadithi kitabullah Wa khiral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bit'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillah rahmani wa rahmukumullah Kita lanjutkan kembali Kajian ke kitab Iktiqat a'immati ahli hadith Akidah para imam alil hadis Yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimallahu ta'ala Sekarang kita sampai pada bab Tarkul khusumat Wal mirai fid din Meninggalkan Debat kusir. Dalam urusan agama Sekali lagi babnya berjudul Tarkul khusumat wal mirafid din Meninggalkan debat kusir dalam urusan agama Al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah berkata Wa yarau tarkal khusumati wal mirai fil quran wa gherihi Para imam alil hadis berpendapat Disyariatkannya meninggalkan Debat kusir dalam masalah Al Quran dan selainnya, yaitu dalam masalah agama secara umum. Lihatlah kan Allah Azza Wajalla, karena Allah berfirman, Ma yujadilu fi ayatillahi ilaladina kafaru. Tidaklah yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir, yakni Yujadilu fiha takbiban biha Maksudnya Mendebat Al-Quran Dalam rangka untuk Mendustakannya Wallahu Wallahuaklam Ikhwanifillahirrahmanirrahim Pembahasan ini Banyak dicantumkan oleh ulama-ulama Al-Sunnah wal-Jamaah Dalam kitab-kitab Al-Aqidah Bahkan ini termasuk salah satu Prinsip-prinsip Al-Sunnah wal-Jamaah Suluh Eh kita baca beberapa kitab salaf seperti Usul Sunnah karang Imam Ahmad. Demikian pula Aqidah Salaf Ashabul Hadis kita melewati bab semisal ini. Dilarang debat kusir dalam urusan agama. Eh kita baca beberapa poin dari ucapan ulama-ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yang melarang keras adanya debat kusir. Ini mulai eh zaman para salafus saleh eh baik dari zaman para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in disebutkan di sini ucapan imam barbahari beliau berkata wa kana ibnu umar atau radhiyallahu anhum yakrahul munadharah dikatakan bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum beliau melarang debat kusir demikian pula al-hasan al-basri beliau dikatakan oleh seorang yang bernama Zakwan Abu Salih As-Semman kanal Hasan yanha'anil khusumat fi din Hasan Al-Basi mengatak atau Hasan al melarang debat khusyid dalam urusan agama dan beliau berkata innama yukhasi mu'asyaku fi dinihi yang suka debat itu adalah orang yang ragu terhadap agamanya demikian pula Al-Imam Al-Auza'i Berkata al-munazaa'atu waljidalu fid debat kusir dalam agama itu adalah bid'ah. Imam Az-Zuhri berkata, "La tunaziru bikitabil-lah la bikalami yushbihuhu." Jangan engkau berdebat ya dengan membawa Al-Qur'an atau jangan mendebatkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa eh, dan jangan membuat syubhat Imam Malik ya dikatakan di sini oleh Ibnu Sa'ad kana rajulan mahiban nabilan laysa fi majlisi al mira walagh wa larfu saut Imam Malik dikatakan oleh seorang ulama yang lain yang bernama Ibnu Sa'ad bahwasanya Imam Malik adalah seorang yang berwibawa seorang yang sangat amat baik di dalam majlis beliau Tidak ada namanya jebat kusir eh, Sekali lagi Ini salah satu mangkobah Keutamaan Imam Malik taala Bahwasannya tidak ada Di dalam majlis beliau atau majlis taklim beliau Kajian beliau, pengajian beliau Eh, kusir Tidak ada sama sekali eh, Dan tidak ada teriakan-teriakan suara Kata Ibn Sa'ad tadi Kemudian juga Disebutkan Imam Ahmad eh, Kalau kita ingat dulu pelajaran Usul sunnah Beliau mengatakan ushul sunnah indana atamasuk at bimakan alaihi ashabatu waliktida'u bihim watarku bid'ah waqulu bid'atil dalalah watarku khusumat walmirafid din. Imam Ahmad dalam awal-awal kitab usul Sunnah mengatakan di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah atau prinsip-prinsip akidah yaitu berpegang teguh dengan metode salafus saleh para sahabat dan mengikuti jejak mereka Meninggalkan segala bentuk kebitahan. Dan setiap bit'ah itu sesat kata beliau. Dan meninggalkan debat kusir dalam agama. Ini banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama salaf. Dalam melarang debat kusir dalam urusan agama. Ikhwanifillahirrahmanirrahmanirrahimukumullah. Di sini ingin kita sedikit sampaikan atau ringkas. Ya, ringkaskan dari sebuah buku yang berjudul Usulul Jadal Wal Munadara. Fir kitab wa sunnah Tentang kaidah-kaidah Tentang masalah jebat kusir Dalam Al-Quran dan Sunnah Yang dikorong oleh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Usman pengarang kitab yang sudah pernah kita sampaikan Syarat itikad A'imad Al-Hajith Sangat luar biasa Pembahasannya memang buku ini spesial Masalah jebat kusir ya. Bagaimana jebat kusir Dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Ringkasnya Pertama kita katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu sebetulnya ada dua macam bentuk debat, ya. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Ada nas yang menganjurkan mensyariatkan untuk debat. Namun di sisi yang lain ada nas yang juga melarang debat. Maka di sinilah ulama mengatakan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Syemil dan juga dalam kitab ini bahwasanya debat ada dua macam, debat yang terpuji dan debat yang yang tercela. Adapun dalil tentang dianjurkannya berdebat, berdialog surat An-Nahl tentang masalah metode dakwah Allah berfirman, "Udu ila sabir rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah" Wajah diluhum bilah Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Kata sebagai ulama tafsir bil hikmah yaitu dengan kita mengajari orang yang jahil kebenaran. Orang yang enggak tahu akidah, tidak tahu ibadah yang benar kita ajari dengan lemah lembut Ini namanya bil hikmah. Kemudian walma itu bil Ini bagi yang mereka sudah tahu kebenaran, cuma mungkin lebih mengutamakan nafsu syahwatnya maka kita ingatkan wa peringatkan dengan ayat-ayat ancaman ya dengan hal-hal tentang ancaman ini wal naidatil no hasanah adapun kalau orang itu tahu kebenaran cuma dia menentang kebenaran maka wajadilhum billati asha debatlah dia dengan cara yang yang baik di dalam ayat ini ada anjuran bahkan bisa hukumnya wajib atau hukumnya mustahab untuk berdebat namun billati hiya Ahsan, ada ikatannya tidak sembarang debat. Nam bila tiya asan dengan cara yang baik. Demikian pula di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan debatnya para nabi. Di antaranya debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud pada waktu itu. Alam taro ilal ladhi haja Ibrahim fi rabbih. An ata Allahul mulka. Itqala Ibrahim rabbul ladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa yumit. Qala Ibrahim fa inna Allah yati bi syamsi min al masyriq fa ati bi ammal maghrib fabrita Allah berfirman dalam surah Al Baqarah tidakkah engkau perhatikan kepada seseorang yaitu yang dimaksudnya ra jamrut yang dia mendebat nabi Ibrahim alaihisalam eh tentang rabnya nabi Ibrahim mengatakan rabku dialah yang bisa menghidupkan bisa matikan namrut mendebat dia mengatakan aku bisa Menghidupkan juga bisa mematikan Nabi Ibrahim mengatakan Ya Allah, Rabku Itu menerbitkan matahari dari arah Timur Coba terbitkan dari arah, arah Barat, Fahabuhita, tidak bisa menjawab dia Ini contoh debat Yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran Allah puji debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Ibrahim alaihissalam, ya Diceritakan tentang kisah Debatnya dengan kaumnya As-Sabiah yang menganut agama Sabi'a ah yang menyembah bintang bintang, matahari, bulan dan bintang. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "Falamma janna al-lail ra'aka kawkaba qala hada rabbi. Falamma afala qala la wahibul Ketika malam telah datang, kemudian muncullah bidang bintang. Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah rabbku. Namun ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka dengan yang yang tenggelam. Falama ra al-qamara bazighan qala ha darabbi falamma afala qala ya qala la illam yahdin rabbi la akuna namal qamid dhalil ketika bulan itu muncul Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bulan itu tenggelam Nabi Ibrahim mengatakan kalau Allah tidak memberikan hakku hidayah aku termasuk orang yang yang tersesat. Banyak orang yang Ya salah paham tentang ayat ini. Bahkan sebagian dai, sebagian ustad terutama di pada ayat khutbah idul adha ini banyak membawakan ayat ini untuk menampilkan sosok Ibrahim yang mencari hakikat Tuhan. Naudzubillamindzariq. Gimana seorang nabi masih mencari hakikat Tuhannya? Ini suatu yang apa? Yang batil, pelecehan, penistaan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Para ulama tafsir menyampaikan ayat ini maksudnya adalah debatnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Bagaimana kalian wahai kaum Saba menyembah bintang-bintang yang itu akan apa? Tenggelam. Kalau kalian butuh kepada bintang sedangkan dia tenggelam, ngapain kalian butuh kepada yang yang tenggelam? Demikian pula bulan dan matahari. Kemarin Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, Watiil kahujatuna atayna Ibrahim ala kami na rafa'u darajatin man nasya' itulah hujah-hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya kami angkat derajat orang yang kami kehendaki ini kata pak ulama tafsir yaitu dalam rangka debat ini adalah apa? debat yang terpuji yang Allah puji yang Allah tampilkan di dalam Al-Qur'anul Karim jadi intinya ini nas dalil tentang bolehnya disyariatkannya Debat. Ya. Namun di sisi yang lain, seperti yang dibawakan oleh pengarang Kitab tadi. tentang ayat-ayat yang di situ ada celaan bagi yang debat. Ya. Yaitu debat kusir yang kita silakan dengan debat debat kusir. Ma'jujadiluvi ayatilla illallah dinakafiru. Tidaklah yang mendebat ayat ayat Allah kecuali adalah orang-orang yang kafir. Demikian pula Allah mengatakan wa jadalu bil batil yuthidu bil mereka mendebat yang hak untuk apa ya melenyapkan yang hak tersebut wa jadalu bil mereka berdebat dengan cara yang batil untuk melenyapkan yang hak jadi ada dua kategori debat sekali lagi dalam nas Al-Qur'an ada yang terpuji ada yang yang terlarang ya eh, di sini ingin kita sampaikan Debat yang telarang khususnya, itu kepada siapa yang ya kita tidak boleh berdebat. Dan ini yang sangat disayangkan, sangat banyak di zaman sekarang ini. Meskipun tidak, eh, vis-vis silahnya tidak langsung berhadapan empat mata, namun dengan lewat media sosial. Ini yang sangat amat banyak sekali. Ini perlu kita semuanya untuk introspeksi diri. Ya kita kembali kepada manhaj salaf dalam masalah hal ini. Bahwasanya niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya terkadang kian baik nyampaikan kebenaran cuma terkadang modal kita pas-pasan. Nah, ya. Justru dengan debat kusir itu kita lebih banyak mendapatkan maldorat. Inginnya untuk memberikan pencerahan justru kita yang kena apa? Kesesatan Kita ingin mewarnai Justru kita yang diwarnai Kita ingin mempengaruhi Namun justru kita yang terpengaruh Apalagi kita ingat Ucapan para salafus soleh Eh diandaranya Imam Dahabi rahimahullah mengatakan Al-kulu bubla'ifa Wa syubha khatafah Hati itu lemah Sedangkan syubhaat Itu cepat eh, menangkap Menarik hati manusia Syubhaat kerancuan dalam Beragam pemikiran-pemikiran yang yang ranjau. Terkadang kita tadi ya ikut grup ini, grup itu. Masya Allah, ya tiap hari hidupnya dengan metos. Ya, terkadang pengecut juga, ya. Terkadang masuk ke grup alil bid'ah, memberikan umpan untuk mereka apa menghina, ya ja as-salafiyah dan sebagainya. Eh, dan ini terjadi. Kemudian tidak mau menghadapi terus menerus dia ya ucapkan kalau mau berdebat silakan dengan ustaz fulan Ia. dia yang memberikan pancingan cuma apa ya dilemparkan kepada orang lain ngribon istilahnya orang sekarang ya ini pengacau juga ini banyak terjadi naudzubillah min yang tidak ikut ikut ya dia kena getahnya maka sekali lagi ini yang kita perhatikan di lapangan terutama bagi mereka-mereka yang sudah Ia, kecanduan medsos ia ya, hidupnya untuk mesos, zikirnya sudah lupa ngajinya ya, cuma sekedarnya, cuma kalau mesos ingin jadi pahlawan mesos, naudzubillah min dalik. Di sini disebutkan oleh pengarang Asnafum Malayunadhar, golongan orang-orang yang tidak boleh didebat, ya. Yang pertama al-jahil, orang yang bodoh. Seperti yang kita sampaikan tadi orang yang jahil itu apa? Dinasahati. Udzu ila sabra bikabil hikmah. Maka tidak perlu didebat. Kalau dia debat yang sudah yang waras ngalah. Ya. Ngapain mendebat orang apa? Orang buda. apa yang mau didebatkan? Ya. Apalagi Allah mengatakan wala takfu ma laysala ka ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu lakanna an hum Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya yang diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu kita itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. La tusaluna yauma idin aninnai sungguh kalian akan apa? Diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kepada kalian, di antaranya nikmat waktu. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk apa? Hal yang tidak bermanfaat? Apalagi mendatangkan modal juga bagi, bagi kita. Rasul mengatakan minhoshi isaimat aku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkannya tidak bermanfaat. Ya, ini juga terjadi di majlis-majlis, ya, di nongkrongnya sebagian orang debat berjam-jam tak ada hasilnya. Demikian pula yang ada di media-media, masa atau di media elektronik dan seterusnya debat-debat yang tak ada manfaatnya membuang-buang waktu nanti akan juga disampaikan ya beberapa dampak negatif atau bahayanya debat kusir yang tidak ada manfaatnya tersebut ya, yang pertama tidak boleh kita mendebat orang yang yang jahil kalau dalam bab berikutnya lebih parah lagi dikatakan asafi as orang yang idiot ya, kata para ulama idanata khasafi falatu jibhu fakhir min jabati asukut Kata para penyair, apabila ada orang yang bodoh atau yang pandir, yang idiot, ya, yang tidak paham urusan agama, misalnya, mendebat anda. Kata seorang penyair, idana tak takasafifala tujibu. Kalau dia silahkan ngeceh, jangan dijawab. Sebaik-baik jawaban, engkau diamkan. Katakan kulmu tubigatiku, matilah dengan apa kemurkaanmu sendiri. Ya, seperti tadi, kata orang Jawa, singwaras ngalah. Ya. Ini jawaban yang enam, yang paling tepat untuk mereka. Dikatakan di sini, Kalau Abu Bakar al hazimi al al-mudakarabainal-mutanadirin, wadhalika min wadifatil fuqoha. Eh, dialog, debat, itu tugasnya para fuqoha. Orang-orang yang ber, berilmu. Ya, makanya boleh, misalnya antara tolak berilmi, saling dialog untuk mencari kebenaran. Itu niatnya, harus nyari kebenaran Bukan untuk menang-menangan Eh, bukan untuk menjaga Eh, image masing-masing tidak Namun untuk mencari kebenaran ini Eh, salah satu jurang pemisah Mana? Debat yang boleh, mana yang tidak Yang tidak boleh, kemudian yang kedua Modalnya harus apa? Harus memadai Sama-sama ber, berilmu Kemudian yang kedua yaitu al-mubtadi' alil bid'ah. Ini banyak sekali para salaf yang membahas masalah ini dan ini yang merupakan inti pembahasan di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dilarang berdebat yaitu berdebat dengan alil bid'ah. Disampaikan di sini ya ucapan para ulama di antaranya Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni yang sudah pernah kita sampaikan di masjid ini. Namun tidak ada masalah kita ulangi. karena banyak juga yang tidak hadir pada waktu itu. Imam As-Sahabun rahimahullah berkata. Wa yubhidun alal bidah. aladina al ahdasu fid din ma'lisaminu. Para ulama salaf mereka membenci alil bid'ah yang membuat hal-hal bau dalam urusan agama. Wa layuhibun alam tidak mencintai mereka. Walayashabunahum Tidak menemani mereka berteman dengan al-bidah Ini sekali lagi Wasiat petua para ulama-ulama Ahli sunnah wal jamaah Jangan sok ya. Saya mau mendakwai dia Saya mau mempengaruhi dia Tidak tahunya nah, Ikut-ikutan Paling tidak Kata beliau tadi Tidak mencintai mereka sama sekali Walayashabunah kalamahum tidak mahu mendengarkan ucapan mereka. Tunggu ini adalah masalah urusan agama. Walayjalisunau tidak berteman eh di majlis mereka. Walayjadilunafidin atau walayjadilunafidin tidak mendebat mereka dalam urusan agama. Walayunazirunahum tidak eh dapat kusir dengan mereka. Wayarounasau na adanim ansamai abatilhim salafussoleh dahulu. Menjaga telinga mereka dari mendengarkan subah subhat kebatilan kebatikan mereka. Alati idamarat bil adan wakrat fil kulub. Eh ini, ini ucapan salah. Eh kalau ucapan orang sekarang beda. Eh sekarang ini masya Allah. Eh, saya sudah ngaji puluhan tahun Ustadz, nggak akan mungkin terpengaruh. Naudzubillah min dalik. Sok. <Sessizuk> Naudzubillah min dalik. Eh dahulu salah mengatakan kebatilan subahat al bida. Kalau sudah lewat telinga, itu akan wakarat filkulub masuk ke dalam ke dalam hati. Ya, darat wajarat ilay haminal wasawes. Kalau sudah masuk ke dalam hati, akan banyak mencelakai, mencederai hati kita, dan akan banyak memberikan waswas, bisikan-bisikan, wal khatarat fasidah, ya, khayalan-khayalan yang yang rusak. Wa fiya anzalallahu azza wajalla kaulahu dan tentang inilah Allah turunkan firman-Nya. Wa idza ra'ait alladziina yakhudzuuna fii aayaatinaa 'anhum hatta yakhudzu fii haditsin ghairi apabila engkau melihat orang-orang yang dia ya eh, berlebihan atau terlalu mendalam-dalami ayat-ayat kami dalam artian yang tidak sesuai dengan kebenaran maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara masalah yang lainnya kemudian Dikatakan di sini oleh Abdullah bin Imam Ahmad, samiitu Abiyakul an Asy-Syafi'i. Imam Ahmad pernah bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimallahu. Wa kataba ilay rajulun an munadadati al-kalam wal dulusi ma'hum. Pernah suatu saat Imam Syafi'i itu ditanya oleh seseorang tentang hukum berdebat dengan ahli kalam dan duduk di majlis mereka. Imam Syafi'i mengatakan, "Waladiku naasma'u" Wa adraqna alaihi man adraqna min salafina. Min alil ilmi. Anam kanu yakrahunal kalam. Wal khawbah ma'alizaykh. Kata Imam Syafi'i. Yang kami pernah dengar. Yang kami pernah belajar. Dari ulama-ulama salaf. Dari para ulama salaf. Mereka semuanya membenci ilmu. Ilmu kalam. Dan duduk bersama alil kalam. Wa innam al-amar fitaslim wal Eh Kita hanya diperintahkan untuk tunduk kepada nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Mudzaffar as-Sam'ani berkata, "Wa'lam annaka mata tadabbarta sirat as-sahabah wa man ba'da umma as-salafis salih, wajad tahum yanhauna an al-bid' biablaghin nahyi." Katahu ila, bahwasanya jika engkau merenungkan sejarah para sahabat eh para salafus salih Maka engkau akan mendapati mereka sangat melarang Debat kusir dengan alil bid'ah Dengan larangan yang sangat amat keras sekali ya. Namun ini sekali lagi ya, Banyak di kita yang sok ya, Merasa apa? Ngemintari salafus soleh Oh itu kan mereka sudah berlalu Sekarang zaman modern harus apa? Lebih modern harus apa? ada debat-debat tadi Naudzubillah min dalik Ya, kita tidak ada apa-apanya dengan as-salaf. Mereka adalah qudwatuna yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh dengan metode mereka. Kata Imam al barbahari wa idaratul istiqomah alal haqq wa tariqat ahli sunnah wal jamaah qablaka fahdal kalam wa ashabal kalam wal jidal wal mira'. Kata Imam al barbahari apabila engkau ingin istiqomah di atas kebenaran di atas jalannya al-sunnah wal-jamaah sebelum dirimu. Maka jauhkan dirimu dari ilmu kalam. Ilmu filsafat. Dan orang-orang yang berpegang dengan ilmu filsafat. Wal-jidal. Dan tinggalkanlah debat kusir. Ini wasiat dari para sekali lagi ulama salaf. Agar kita bisa istiqomah. Karena debat itu ya sedikit banyak. Akan apa? Mencederai, melukai hati kita. ya sebagaimana mengatakan. Kalau kita nggak bisa menjawab, ada dua kemungkinan. Minimal panas hati kita, ya menyanyiakan waktu kita. Dan yang paling berbahaya kalau sudah masuk syubhat tersebut, ini akan bisa apa? Ya menyimpangkan kita dari, menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu Wataala. Para Nabi Rasul mengatakan, Maudala kaum badahudilah utul jadalah. Tidaklah sekelompok orang tersesat kecuali karena sebab. Dia suka berdebat. Eh, tadi debat kusir. Naudul Bila Min Dalib. Kemudian kata pengarang di sini. Waya sunbina fiyadal maqam. an ta'arraf ala asbabi zajri salaf. an Anmunadaratil muftadiah. Eh, kita ingin sebutkan di sini. Apa sebabnya salaf. Itu melarang kita debat dengan alil ahlil bijak. Fa'umahat wa tarji ila salah sati ma'anin. Namun secara global sebabnya ada tiga saja. Yang pertama, an Ilal Hak. Karena nama Al-Bid'ah itu hampir-hampir jarang yang bertobat. Illa Man Rahim Sampai-sampai Rasul mengatakan, Inalaha Hajar Batauba Angkulinsahibibid Aten Hatayadaha. Allah menutup ya, pintu taubat dari Al-Bid'ah sampai dia apa meninggalkan kebitahannya. Ini bukan semuanya namun secara umum kebanyakan jarang yang bertobat ya, ada yang bertobat eh, cuma dibandingkan yang tidak ini jauh. Ini sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita menasihati. Boleh. Cuma awas. Jangan debat kusir ya, mungkin kita melihat aja saudara kita, teman kita tetangga kita ya, yang berbuat kebitahan. Tidak mesti kita katakan dia sebagai alil bid'ah bisa jadi ya, ikut-ikutan ini yang mungkin apa bisa menerima nasihat tersebut apalagi segala ikut-ikutan ya mungkin kalau kita nasihati dengan baik insya Allah dia akan bisa menerima al-haq namun para, -para tokohnya dadengkot dadengkotnya dai-dainya ini yang ya hampir ya tidak mau apa bertobat apalagi kalau ya UUD ya ini berat ya kalau dia bertobat nggak punya kedudukan nggak punya apa Fulus lagi. Ini berat untuk menerima apa? Kebenaran. Ya. Iwa <tuh> inna kathiran min al-kitabi. Ya ayuhaladina amanu inna kathiran min al-kitabi. Layakkuluna amwala nasibil batil. orang beriman. Sesungguhnya kebanyakan al-kitab. Itu makan harta manusia dengan cara. Cara yang batil. Ya apalagi sudah muridnya jutaan. Ya semuanya. Ya. Bersedekah kepadanya. Kalau mau tobat, Wah luar biasa ini. Nah. Jadi, ini diantara sebabnya kenapa kita dilarang debat dengan ahli pidak. Karena ngapain kita debat sedangkan dia apa? Ya, ingin agar kedudukannya tetap di mata masyarakat. Bahkan kadang mereka tahu kebenaran. Dan itu banyak juga. Seperti yang kita sampaikan tadi, ahli kitab juga demikian. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yakrifuna yakrifuna tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka tahu tentang anak-anak mereka. Tahu kebenaran. Jumat tadi. ya ataupun takut kedudukannya takut dilengserkan oleh masyarakat tidak punya apa kedudukan lagi naudzubillah min dalik eh, maka tidak dibolehkan dibandingkan mereka karena jarang dari mereka yang mau bertobat kepada kepada al haq naudzubillah min dalik di ada dalilnya dikatakan di sini firman Allah fa dzakir in faati dzikra perilah peringatan jika peringatan itu apa bermanfaat Nah kalau kita lihat, esikonnya tidak memungkinkan. Karena orang itu berdebat untuk apa tadi? Mempertahankan eksisnya dalam masyarakat. Atau tadi? Ya, tidak mau akan kembali kepada kebenaran karena UD. Ini berat. ya Kala Alama Abdurrahman Sa'di Rahimallah. Syekh Abdurrahman Sa'di, penafsir ayat Al-Quran. Atau dalam kitabnya, Tafsir Khalil Rahman, Bila mengatakan tentang ayat tadi. Wah mafhumul ayat an dalam tanpa dzikrah biangkara takdir yaziqul fizar au yungkes nakhir lantakan makmuran bila bal yaman anha ayat tadi itu diantara pemahamannya jika tidak bermanfaat peringatan itu dengan adanya kejelekan yang lebih banyak lagi lebih besar atau mengurangi kebaikan maka tidak dibolehkan untuk kita tadi berdebat ataupun mengingatkannya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Idza ra'aita syab awwalaman yansaq ma'al sunnah wal Apabila engkau melihat seorang pemuda dia tumbuh ya di antara ahlus sunnah wal jama' ah, maka harapkan kebaikannya. "Wa idza ra'aita ma'asabil bid'ah fa'az minhu." Nah, jika engkau melihat pemuda itu tumbuh di kalangan ahli bid'ah maka putus asalah dari memberikan apa? ya hidayah kepadanya fa inasyab ala awwalin karena pemuda itu sesuai dengan awal tumbuhnya ikut siapa dia ya, ini sekali lagi wa man fi kalamis salaf alladina istsahabu alkhibra wa tajriba alima anna laithuma fi rujil mubtadi'a an bitat imbil munadhara kata pengarang di sini barang siapa yang memperhatikan ucapan salaf yang mereka banyak pengalamannya ya maka dia akan mengetahui Bahawasannya dilarang debat dengan al ah, Karena memang tidak di, ya, bisa diharapkan rujuknya mereka kepada kebenaran. فَمُنَظَرَتُهُمْ شُغْلُنْ la فَاِدَةَ فِيهِ Mendebat mereka. Itu adalah yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kemudian kata Abu Qasim al subhani rahimallah. Kala ulama'u salaf mawajadna ahadan minal mutakallimin fi madil azman ila yawmin raja ila qawli khusmihi kata ulama salaf kami tidak mendapatkan seorang pun dari ahli kalam kelompok filsafat di waktu-waktu eh, yang lalu sampai pada waktu ini ya, kata beliau tidak ada yang rujuk kepada ucapan as-salaf yang mendebat mereka Walau intakola an madhabi la madhabin munadzire, fadalah anom istigholubih mata rokaoh kerun, minat istigholubih. Maka dari sini kesimpulannya, mendebat mereka itu mubazir, ya menyanyakan waktu. Kalau saya akan wa annahu layar j al mubtilil haq illa fi an dari ahwal, ia eh, tidak ada orang-orang yang di atas kebatilan yang kembali kepada kebenaran. Ekecuali eh, dalam esikonsistkan eh, yang sangat amat sedikit sekali. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana dengan debatnya Abdul bin Abbas Radhiallahu Anhu Ma kepada Khawariz, ya, yang sudah pernah kita ceritakan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib Radhiallahu Anhu, ada 24 ribu kelompok teroris yang mau, ya, memberontak. Kemudian diutuslah Abdul Abbas untuk mendebat mereka. Alhamdulillah dengan seizin dari Allah. 20 ribu daripada mereka bertobat tinggal 4 ribu yang tetap memberontak dihabisi oleh Ali bin Abi Talib Radiallahu Anhu. Ya kalau ini yang jadikan subhat dikatakan yang rujuk itu, ya insya Allah mereka adalah orang-orang yang ikut-ikutan saja bukan jengkotnya. Ya maka dengan didebat oleh para ulama di sini juga ada faedah pelajaran yang mendebat adalah para para ulama. Ya bukan orang-orang yang lama atau orang yang juhala. Ya Apalagi mereka punya banyak subuhat yang kalau kita debat terkadang apa? Kita yang kena apa? Virus mereka. Dan Alhamdulillah negara kita lewat BNPT mengundang para ulama untuk menasihati para ya, terpidana terorisme di penjara-penjara. Jalan -penjara. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafidullah Ta'ala. Eh meskipun hidayah hitangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beliau pernah bercerita... Jengkok dan tangkotnya ini nggak mau berdebat memang. Ya, ini adalah apa? Ya, sangat amat susah untuk rujuk kepada kebenaran. Bahkan memutarbalikan fakta ketika Sheikh Ali datang ke sana mengajak debat. Eh, dengan senyuman khas beliau. Eh, dengan lapang dadanya beliau. Mereka yang tidak mau dengan kasanya mengebrak-gebrak meja. Eh, kemudian di luar diberitakan Sheikh Ali yang mengebrak meja. Padahal mereka yang takut berdebat dengan Syekh Khalil bin Hasan Ini al-bidah. Eh, makanya laturjatobatuhum. Eh, jarang mereka yang bertobat. Eh, bukan. Berarti sekali lagi tidak ada. Ada. Cuma jarang sekali. Contoh yang bertobat di antaranya adalah al-imam Abu Hassan Ash'ali rahimahullah ta'ala. Beliau dulunya tokoh mu'tazilah. Kelompok liberal lah. Istilahnya begitu. 40 tahun beliau menyejainya. Eh, pentolanya mu'tazilah. Kemudian beliau pindah kepada ajaran Kulabiyah Kemudian terakhir fase yang ketiga Beliau berpindah kepada ajaran As-salafusoleh Ada ya. Namun kali lagi Ini sangat amat sedikit sekali Kemudian Kenapa As-salafusoleh Melarang mendebat alil bid'ah Di antara sebabnya Men-anli an syuhratihim Untuk tidak mempopulerkan mereka Eh, terkadang ada alibidak yang tidak dikenal lama yang sama sekali di dunia kau muslimin kau di debat, apalagi zaman sekarang dimunculkan di medsos, inilah akan apa melariskan namanya, mungkin akan banyak pengaruh orang penasaran mendengarkan ceramah ceramahnya, maka antum juga itakillah, eh, di medsos misalnya ada yang misalnya eh, dia alibidak, subah subahatnya. Jangan antum lontarkan kebath meskipun di antara apa? Alisunawal sunnah Jamaah. Mungkin ada di antara grup tersebut yang baru masuk dakwah Salafiyah. Kemudian dia mendengarkan ceramahnya masuk kesesatannya. di dalam hatinya. Antum yang akan mendapat apa? Sanksinya di akhir kelak. Rasul mengatakan man jaa ila kana ka 'alaihi isruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hati-hati kalau yang eh, menshare makalah atau ceramah alil beda meskipun mungkin tujuannya antum ya eh, kepada kebaikan inilah kebatilan cuma terkadang hati-hati namanya syubhat lebih nyantol daripada apa kebenaran maka sekali lagi harus betul-betul selektif eh, jangan asal-asalan nge-share makalah ataupun ceramah atau pengumuman atau kabar apapun Ya, kecuali di, di sana ada masalah yang lebih lebih banyak ya dipikir dulu ya, jangan asal-asalan kalau imam muslim rahimallahu al irod anil qalil mutarrah ahra li matatihi wa ihmali dhikri qailih berpaling dari syubhat alil bid'ah ya itu lebih didahulukan ya agar untuk mematikan syubhat tersebut terkadang ada syubhat yang dia atau pecetusnya Atau yang mengatakannya tidak masyur di kalangan kaum muslimin Kalau antum bantah Antum debat eh Namanya akan apa? Muncul di permukaan Akan laris dia Maka baik dalam masa ini apa? Didiamkan Mati-mati apa? Sendiri Ini kata imam muslim rahimahullah ta'ala Wa ajder al-layakuna dalikatan bihalil juhali alai eh, Maka sekali lagi semuanya harus apa? Al-ilmu kalakali wal-amal Kata Imam Al Juri, suku tuka anhum wahijurat tuka limata kalau mobi asad alimin menadratika lahum. Engkau mendiamkan orang-orang seperti Ali Bid'ah itu, ya, yang terutama eh, tidak masyhur sebagainya. dan engkau memboikotnya itu lebih menyakitkan mereka daripada engkau apa membantah mereka. Apalagi ada ya, di dunia maya sekarang ini ada orang-orang yang dia ingin popularitas, ya, ingin terkenal, kemudian menantang ulama debat. Ya, di antaranya ada seorang yang jahil, ya, mungkin ya bahasarah pun walau wa yang mau menantang debat dengan Syekh Ali bin Hasad muridnya Syekh Alban rahim Allah. Ini adalah orang yang apa? Oh, enggak waras sudah. Jangan atau apa? Sebar-sebarkan orang-orang seperti seperti ini, diamkan nanti mati sendiri orang-orang seperti seperti ini nye mak sayang sekarang ini kalau nggak ngeser tuh gatel kadang tangan nih ya ini semuanya ya dulu dulu Rasul mengatakan akid habinawamil bin binaw bil bin, bin, bin anamil kata Rasul kalau kalian pikir selesai sholat itu akid habil anamil ya pikir dengan apa ujung-ujung jari ini fa'inna hamustantekat ya al kiamah karena dia ini akan berbicara kepada Allah diminta petangujapan di hadapan Allah Subhanahuwataala. Kalau dzikir tentunya fikir tentunya dzikir yang syar, ini akan berbicara kata Rasul Sallallahu. Maka demikian dari. Kalau kita ngeser yang enggak benar, eh ini semuanya akan apa diminta petangujapan di sisi Allah Subhanahuwataala. Hati-hati, eh jangan mempromosikan alil bid'ah kepada meskipun kawan-kawan yang kelihatannya sama-sama rajin mengaji. Cuma namanya hati tidak ada yang bisa apa? Menjamin terus di atas eh keistiqomah. allah Ta'ala. As-sabat hatal mamat Ya muqalib al-kulub. Sabit kulu ala ala dini. Eh, kita berdoa kepada Allah. Dan kita berusaha. Eh, untuk menyelamatkan hati kita dari syubat-syubat tersebut. Demikian pula menyelamatkan saudara-saudara kita dari syubat-syubat tersebut. Kalau Ayyub As-Saktiyani. Ulama yang bernama Ayyub As-Saktiyani berkata lastu bira di alehim ashadda min asukut tidak ada bantan yang lebih keras yang aku perbuat kepada bid'ah daripada apa aku mendiamkan mereka ya. biarkan anjing menggonggong kafir tetap berlalu ya terkadang si konsikon perlu untuk kita Pak lebih baik diam ya tidak ngeladen seperti tadi yang waras ngalah sudah ya di debat, apa manfaatnya mereka cuma kepingin apa popularitas mereka cuma ingin apa Menang-menangan, ngapain kita ngelayani orang-orang? Seperti itu. Sedangkan masyarakat yang jahil, yang insya Allah masih banyak menerima dakwah kita lebih banyak daripada mereka. Yang dia sitrah. Kita garap mereka daripada yang garap yang sudah apa? Yang sudah karatan hatinya. Eh, kalau sudah karatan, sudah buang saja. Eh, hanya Allah yang bisa memberikan apa? Hidayah. Yang masih bisa diperbaiki. Eh, itu masih banyak. Itu yang perlu kita apa? garap. Enggak usah ngurusi yang tadi. Eh, ya, biarkan aja menggonggak filar tetap berlalu. Kemudian yang ketiga dia ada alasan mengapa eh ya, ulama salah melarang debat dengan alipida al ihtiras al min fitnatihim, Itu untuk menyelamatkan diri dari fitnah mereka subuhat subuhat mereka. Eh ya, sampaikan di sini ucapan-ucapan yang sangat indah sekali. Yang kadang kita mungkin asing mendengarkan ucapan inamu'ilah sekali lagi yang perlu untuk kita sampaikan untuk kita yakini kata imam al-raqib al-asbahani kurihalil ama an am yujali sualil ahwa wal bid'a li'ala yahwuhum dilarang orang-orang itu duduk di majlis alil ahwa alil bid'a agar mereka tidak disesatkan oleh alil Bidah tersebut fal'ami idha khala bidawil Bidah Kasati idah biha asubor orang awam kalau duduk bersama alil Bid'ah itu ibaratnya seperti seekor kambing ada di tengah kerumunan serigala, bisa selamat? Nah, ha? serigala patung mungkin atau serigala boneka. Nam kalau enam, maka sekali lagi inilah perumpamannya Anil. bid'ah mereka seperti kata Imam Barbahari seperti kalakalajengking. Kadang apa? Ya, pura-pura Baik dengan kita menyembunyikan Kepalanya, namun Ya, ekornya siap Untuk apa? Menyingat, kalau ada kesempatan Disengat, makanya alibid bidak Ini sangat amat berbahaya Imam al-adhabi mengatakan Al-kulubu da'ifa wa syubha Hati itu lemah Sedangkan syubha itu cepat menangkap Menarik hati manusia Kalau Sufian As-Saudi, Sufian As-Saudi berkata Ma min dola latin Illa alihazinatun tidak ada suatu kesesatan kecuali ada hiasan di atasnya ya untuk memperindah mempercantik kesesatan tersebut ini yang membuat manusia apa terkadang ya tertarik wah membela Islam wah jihad berjuang namun di dalamnya penuh dengan racun dengan kesesatan terkadang eh sampai dukun kata Rasulullah SAW. satu kejujuran diasi oleh apa Seratus kedustaan diasi oleh satu kebenaran Eh makanya ada, eh maklarnya Jokon mengatakan, oh itu datang ke Jokon sembuh, oh ini datang baik nasibnya dan seterusnya. Mungkin ada, cuma apa, 100 yang dusta yang nggak benar, dia apa, sembunyikan, yang dipromokan yang tadi yang sukses-sukses katanya seperti itu. Inilah sekali lagi alil bid'ah seperti itu. Setiap alil bid'ah pasti ada setetes ya atau setitik cahaya ya kebaikan kebenarannya. Shia misalnya. Apa? Propaganda mereka Iklannya mereka cinta halil baik Satu Propaganda kebaikannya Siapa yang cinta halil baik Kita semua cinta halil baik Cuma dibalik ya, Propaganda tersebut Ribuan kekufuran mereka ya. Kejahatan mereka Sebagaimana yang ada sekarang ini Di di Suria Bagaimana Syiharafidha Iran Syihara Nusiria Syiria bersengongkol dengan Rusia Komunis untuk umban dak kamu simin di surya khujati alipo semoga allah menolong kaum simin di alipo dan surya dan semoga allah menghancurkan orang-orang kafir syiarofido ceno seria dan rusia komunis tersebut ini sekali lagi itu ada setetes titik yang mereka jadikan sebagai propaganda untuk menarik hati manusia orang yang jahil khususnya akan mudah ya tertangkap oleh jebakan-jebakan mereka tersebut Kemudian disampaikan di sini ucapan Imam Malik Rahimullah Ta'ala Samitu Malikan Yakul Ida ja'ahu ahadu mi ahwa Kata Ibnu Wahab, aku mendengar Imam Malik Kalau dia didatangi oleh Al-Bid'ah, kelompok yang sesat misalnya Beliau, Imam Malik mengatakan Amma ana Fa'ala bainatin Marrabbi, aku Sudah yakin dengan agamaku Dengan akidahku dengan keyakinanku. Amma anta fasyakun, Adapun engkau masih ragu tentang agamamu. Fadab ila syakin mislikah. Fakhasimu. Datangi orang yang sama denganmu. Debat dia. Ya, Makanya tadi dikatakan Imam Malik. Itu di majlisnya anti-debat kusir. Suma Qura'ah. Kemudian Imam Malik membacakan ayat. Kul hadisabili adu ilallah ala basiratin anawa maithaba'ani. Katakanlah ini jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Di atas ilmu. Aku dan para pengikutku, wa Subhanallah, Masyi'Allah, wa ma'ana min al muzdikin, dan aku tidak termasuk orang-orang al muzdikin. Kemudian Ibn Battho berkata, fa Allah ma'asral muslimin, la yahmilan an dan mingkum husnudhani wa ma ahidahu min ma'rifatihi, bisehati madzabi al muqhatarabidini fi mujallah sathibadi alil ahwa. Ini nasihat yang sangat amat eh, indah sekali dari seorang ulama yang bernama Ibn Battho, khususnya tadi bagi Ya orang-orang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan di medsos misalnya. Kata beliau, Allah Allah bertakwalah kepada Allah wahai ma'sal muslimin. Jangan engkau terlalu lugu atau terlalu husnuzan terhadap dirimu ya, akan keilmuanmu untuk engkau mendebat alil alil bid'ah ya. Kemudian dia mengatakan udh khululunadhirahu. Aku ingin menemui albid'ah aku ingin mendebatnya auli asakhrijal min mataba aku ingin mencabut ya syubhat alil bid'ah tersebut wa innahum ashaddu fitnatan min kata ibn batta Bahwasannya alil bid'ah itu fitnanya lebih dahsyat daripada dajjal ya seperti yang kita katakan dajjal yang akan keluar akhir zaman itu luar biasa syubhatnya kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'adu kum anhu barang siapa yang mendengarkan Ya, keluarnya Dajjal Hendaklah dia menjauh dari Dajjal tersebut ya. Kemudian kata Rasulullah Karena ada seseorang yang akan apa? Ikut kepada subah Dajjal tersebut Bagaimana Dajjal itu bisa apa? Membunuh, apa eh, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dengan seingin dari Allah Ujian dari Allah SWT Apakah manusia beriman kepada Dajjal Atau beriman kepada Allah SWT Luar biasa fitnanya Katain batah Fitnanya Al-Bita Kelompok sesat, pemikiran sesat Itu lebih bahaya daripada Jajal Di antara sebab yang sudah pernah kita sampaikan Kalau Jajal ada tandanya Apa tandanya? Kavara, tulisan kava dan roh Kafir atau kafara Di antara dua matanya Semua orang Muslim bisa melihatnya Baik yang buta roh atau yang tidak bisa melihatnya Kalau Al-Bita ada tulisannya syi'ah kita ada tulisannya eh, Teroris ada tulisannya, tidak ada ya. Kemudian Jajal itu muncul Sekali seumur dunia ini Pada akhir zaman nanti Alibidah Di mana-mana Dan Ya Mulai sejak jauh lukara ya, Ribuan Bahkan jutaan jumlahnya Dajjal tidak bisa masuk Kota Makam Madinah. Kata Rasulullah SAW Ada malaikat yang menghalangi Dajjal masuk kota Makam Adina Alibidah Ada juga yang bertelur di sana Ya Na'udu bila min dalek Syia juga ada di sana Ya Ini sekali lagi Bahayanya alil bid'ah kata Ibn Maka jangan sok. Jangan mengatakan saya sudah rajin mengaji. Saya sudah eh puluhan tahun. Belajar. akidah salafiyah. Ya, jangan sok. Syubahat khatafah. Cepat menangkap manusia. Kemudian kata Ibn Battah. Wa kalau ma'asak minal jarab. Wa ahrak lil kulub minal lahab. Ucapan alil bid'ah. Itu lebih lengket daripada kusta. Dan lebih ia membakar daripada bara api. Walaqad raaitu jama'atan minan nas kanu yal'anunhum wa fajalasuhum 'ala sabri inkaw warat wa khafi al kufri hatta sabbu Kata Ibanto, sungguh aku telah melihat sekelompok orang dulunya mencaci maki, dulunya melanat ahli bidah Namun ketika sudah mulai menginci, mengicipi, ya, majlisnya mereka syubhat mereka awalnya tujuannya mengingkari, ya, membantah, mendebat. Namun akhirnya apa? Ikut arus mereka naudzubillah mindari. Nasehat Alaihi Wasallam walafiyah. Maka sekali lagi kembali kepada nasihat Asalamu Wasalaik As agar kita bisa selamat hidup dunia. Wal Akhirah. Ini yang mungkin saya kira sampaikan. Akulah Khalidah. Waakhirudzawana Anilhamdillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, di komuniti TV dengan belanja di Uvit Store. Terima kasih